Марла вряди годи шпорталася смішно й голосно лаялася, а потім заходила до крамнички подарунків, навпроти якої зашпорталася. Сувенірні склепики працювали тут, здається, і вдень, і вночі. Купити в них можна було практично все, а до пошлоти паризьких і московських братів їм ще було скурлюватися і В скурлюватися. Вдень марла із Хьялмаром. Уже встигли накопляти собі прапорців нашивок усіх країн, де побували цього року, кілька компактів автентичної непальської тибетської музики, якихось дурнуватих футболок, чаїв, причандалів для буддійської духовної служби, загострений клиноподібний жезл грім, чоловічий, опуклий дзвін, жіночий предмет, прочитаних кимось із даних до магазину хороших книжок англійською та німецькою, читати Мех'ялмар, у Марли, як завжди, ще три томи нечитаного юнга в рюкзаку і вітер в голові, паличок, смердючок та іншого добра. Тепер же, зайшовши до крамнички ввечері, вони захоплено розглядали різноманітні фенічки, бірюлічки, вісюлічки, амулети, ланцюжки, браслетики і каблучки. Марлі все видавалося то, навдивовижу, змістовним і цінним, то вже геть пустопорожнім і кічовим. Нарешті щось купили, загризло сумління перед змученим продавцем, що весь час просто мовчав і хитав головою. «Це що таке?» – Марла вже зав'язувала шнурівочку собі на шию. «Це щось таке мені...» – заходився витягати в неї амулетиках Ялмер «Це символічний ніж для захисту від злих духів. Віддавай!» «Ну на!» – Майла відпустила шнурівку. «Дивися сам, не заріжся ним!» «А він не гострий!» «То можна загострити!» «Пам'ятаєш, як Девід Бовій і Катрін Деньов, граючи в вампірську парочку, вбивали шльондр саме такими ножичками, повішеними на шийку? Красиві такі кулончики були!» Ніць не скажеш. Ні, Марлочко, не пам'ятаю, напевно не бачу. Обіцяю нікого ним не вбивати. Тим більше, як ти сказала, шльондр. Жінки стають проститутками не зі своєї волі. Угу, соціум і все таке. Диви, якраз і крамничка в тіму. Над дверима чергової сувенірної крамнички було оголошення про те, що всі речі з тутешніх поличок виготовлені товариством допомоги жінкам і що всі кошти, виручені від продажу, йдуть на організацію навчальних програм для дівчаток і жінок та семінарів із захисту прав жінок. Крім того, тут продавався непальський мед. «Куплю для діда. В нього пасіка», – сказала Марла, завертаючи до крамнички. «Ага, давай». Потім буде організовувати виробничі семінари бджоли Непалу бджолам України. Марла, сміючись, розглядала предмети, виставлені на продаж. Усі ці дзеркальця, попільнички, тарелі й тарілочки, таці були й насправді витворами мистецтва, наївно жіночого мистецтва. Яскраві барви, смішні і справжні малюнки. Дикі зображення диких жінок, наречених, черепах, носіок води, риб, собак, і кішок, ящерок. Марла із хялмаром знову набрали собі цілу гору добра, і тепер продавшиця загортала його в папір, щоб розписи й сама кераміка не понищилися. Тепер головне це все довести. Ага, погоджувалася Марла. Позагортаємо кожну тарілочку в труси. У чисті, бо ж мистецтво все-таки. До речі, про чисті труси. Я сьогодні віддала допральні джинси з купою бабла по кишенях. Думаєш, віддадуть? Думаю, ні. Марла засумувала. Сумувала аж до самого готелику, до кімнатки з портретиком невеличкої птахи і назвою її виду. Фішер, Українською Марла її імені не знала, та чи й були на Україні такі птахи. «Я, певно, спати піду». Глибина марлиного суму сягнула критичного моменту. Їй стало нестерпно шкода українських лісів, які скоро нафіг усі вирубають, і вже жоден «Кінгфішер» там і в теорії не поселиться. Стало шкода всіх непальських звірів, убитих колись кровожерними англійцями. Стало шкода Х'ялмара, що мусить мучитися із такою розтелепою, як вона. І стало шкода себе, з ряду причин, які просто нереально тут помістити. Коротше, Марла заплакала. Сиділа на своєму ліжку і гірко-гірко плакала, опустивши голову на руки, а руки на коліна. Ялмар сидів на ліжку навпроти і, не розуміючи на неї, дивився. Здається, навіть пробував заговорити. Намарно. Марла не звертала на нього жодної уваги. «Пробурмотівши щось на зразок «Без наркотиків ти подобаєшся мені більше»,